Та ось вона нараз відняла руки від лиця, витерла хусткою очі й уперви підняла їх твердо рішуче на Євгенія. «Даруйте, пане», – мовила. «Я дурна. Все я останок своїх молодих дурощів утопила в тих сльозах. Сталося, і годі про все. А коли це сталося, то властиво, властиво, я не маю вам що більше сказати». «Говорите, пані, загадками» яких я не міг відгадати, мовив Євгеній, і робите мені велику прикрість тим браком довір'я. Браком довір'я? Я до вас. Ну, коли вже на довір'я зводити річ, то нехай. Скажу вам по правді, що мене привело до вас. Тепер я знаю, що все була ілюзія, що позбуваючись її, я позбуваюсь, ну, та що там, пропало? Так знайте. Я йшла до вас, щоб не більше до свого мужа, щоб вирватися з того пекла, яким було для мене до теперішнє життя, щоб віддатися вам, бути вашою наймичкою, невольницею, чим хочете, тільки щоб не вертати назад там, до того. «Пані!» – скрикнув Євгеній вперше в неї зачудовані очі. «Не дивуйтеся і не лякайтеся». Тепер я знаю, що це була дурниця, моя глупа ілюзія. Від першої хвилі, коли я війшла сюди, коли почула ваш голос, я зрозуміла, що для мене все пропало, що у вашім серці згасло те полум'я, при якому я хотіла огоріти своє серце. «Пані, хотів було щось сказати Євгені, але вона перебила йому». «Ні-ні». Не говоріть, не заперечуйте, бо все була б неправда. Мені не хотілося б, щоб ви в моїх очах накинули на себе ті нещирості. І не звиняйтеся, бо нема за що. Любов не залежить від нашої волі, приходить без нашої заслуги, щезає без нашої вини. Та й за що вам любити мене? Чим я була для вас досі? «Що дала вам, крім того, що ви самі зробили з мене в своїх мріях?» «Ні, не говоримо про любов. Не говоримо про мене». «Ні, пані», – мовив Євгеній, – «і я не буду говорити про любов. І я сам бачу, що пора наших любощів минула, і ніяка сила не верне її. Але про вас конче мусимо поговорити. Я дуже добре розумію». «Що вам годі жити так далі?» «Е, «Що там?» – мовила Регіна і махнула рукою. «Що вам годі навіть вертати до мужевого дому? Зрештою, не знаю, як ви розійшлися. Кажу вам, що між жнами не було нічого надзвичайного. Не чим вам турбуватись?» «Ні, пане, про все покиньмо. Я ось що хотіла сказати вам. Чую, що ви скликаєте на завтра хлопське зібрання». «Так, пані, це має бути перший крок, перший початок моєї ширшої народної праці. Хочу доложити всіх сил, щоб довести цей народ хоч трохи до усвідомлення, привчити його користуватись його правами, боротися з його кривдниками». Запалом мовив Євгеній. «Ось куди тягне ваше серце», – з жалем мовила Регіна, а по хвилі додала, «що ж робіть?» Як я жалую, що я не мужчина, що не можу допомогти вам своєю працею, своїм знанням, хоч би тільки своїми кулаками. Ви, пані? О, пане, якби ви знали, як часто зі свого домашнього пекла я тонками на ширший світ, там, де йде чесна явна боротьба, де люди терплять за високі цілі, але й тріумфують з їх побідою. «Та що, не судились мені? Не судились нічого. Знаєте, як то в пісні співають? Як зеленій конопельці у болоті гнити, отак мені сиротині за нелюбом жити». «Ну, та що там, Боросе? Сталося, і сидіти до кінця. А ось ваше діло, воно повинно йти чим далі й далі. Бажаю вам найкращих успіхів і маю надію, що успіх буде». А щоб вам дати доказ, що мої бажання – то не пусті фрази, то прошу вас, прийміть оце немного, що маю, і візьміть це на основний фонд, який повинна мати ваша організація». І при цих словах Регіна поклала на Євгенів'єм бірку свій саквояжик, що досі держала на дітей на вушку на лівій руці. «Ні, пані, – мовив Євгеній, – не робіть цього. Нам ніяких особливих фондів – для нашої роботи не потрібно. «Буде потрібно, буде», – мовила Регіна і почала сквапливо надягати калоші. «Та головне ось що, ми не маємо права приймати їх від вас у такій хвилі. Не знаю, що там є у вашому саквояжику, але припускаю, що це всі ваші засоби, якими ви могли розпоряджатися в даній хвилі, які могли бути для вас основою самостійного життя». «Зрозумієте, пані, що я не можу прийняти від вас того фонду і відібрати вам у найдящій хвилі сеї вашої піддержки?» е, «Що там? Моя найдяща хвиля вже минула», – мовила Регіна і з поспіхом почала вдягати на себе шубу. «Ніякої піддержки мені не потрібно. Ви повинні прийняти те, що я даю вам. Тим більше, що...» В тій хвилі на сходах загоркотіли важкі кроки кількох людей. Якась рука брязнула клямкою від дверей Євгеніївого покою, а переконавшися, що вони замкнені, застукала сильно до дверей. Євгеній схопився і поскуликав крок наперед. Потім, обертаючись до Регіни, вказав їй очима бокові двері, що вели до його спальні, і були до половини відхилені. Вона нечутними кроками вийшла і замкнула двері спальні за собою. Стук повторився. На коридорику перед дверима чути було гомін і сміхи. «Хто там?» – запитав Євгеній. «Прошу відчинити», – звався якийсь грубий голос. «Хто просить?» «Прошу відчинити, в імені закона», – мовив той сам голос, і рівночасно повторилось стукання до дверей з більшою силою. «Ува! В імені закона?» Іронічно скрикнув Євгеній, і для обезпеки вложив у кошеню набитий револьвер, що лежав у шухляді його бюрка. «Прошу сказати, хто там добивається? Інакше не відчиню». «Та відчиніть, бо пане, до ста чортів! Я домагаюся, я, Стальський!» Заревів за дверима п'яний голос, і рівночасно почалось до дверей скажене стукання кулаками і ногами. Розділ п'ятдесят п'ятий Цього понеділка від самого рана баран був дуже неспокійний. І від часу новорічної авантюри він жив, мов, у полусні. Вдень він ходив і нипав по подвір'ю, робив дещо,